Já se ptám, no, to Já tam něco. Když o těch moudích, že. Jak to tam celé. To je o těch. No, to je to. To to, A když se nedívali, jestli nesouvisejí s teplotou, když to by někdo jako člověk napadl, mají. No, to právě myslím, že má ten městán takový poměrně že no, tam má nějaké charakteristiky, které napovídají, že jako ty hnízda šetří energie, že tam myslím, že mladě to tam prostě rostou rychleji, nebo něco takového. To třeba myslím je okolní, tak to prostě by si viděl nějaký materiál, jak to nejevit. Určitě no, je všichni typu městá. Mimo takové 17 studie jsou, které se zabývají tím, jaké jsou hnízda no. prostředí, ale to káz, si přiměřil, Tady potom v těch studiích to je vzhledem Tam je jako jak ambient temperature, jak teplota, tak ty výžda. Takže vlastně potom dělíš ty dva efekty a se jestli máte toho povačníkování spíš ta teplota nebo spíš na těchto hlavníků. Samozřejmě byste potom interakci, protože by člověk a akorálně predikoval, ale já už nechci to protože to akorálně to nechci, jako mě Jenom napadlo k M jasně, moudivláček, v linařích a takhle, ale patří do tohohle i ty hnízda třeba snovačů, který vlastně nejsou nějak pustí. Ty jsou sice spletený, ale to jako že, že by teplotně nějak... Nevím, vím, že se té ta ale ta patří tam jako strašná spousta třeba v Austrálii, to jsou právě ti malolidi nebo akrantizy, tím mají jako hodně spletána, ta hnízda jsou taková malička, hrdička, jo, je tam, je tam Filoskopus, tam asi, Jsou tam no tak ty nejvící. naši ptáci právě to mají dost tlustostěný, ale třeba ty snovači to není, to, to je takový jako, já nevím, jestli to může nějakou teplotní roli hrát. No, tří, tě, jo, to je právě, potom to samozřejmě, roznávající mikroetologům, abyšli to kývovat, s nějakou teploměrami a uměřili prostě vnější teplotu a třeba ty snovači pládnou a podobně. Dnes tady dělali takový zajímavý, ač stále nepublikovaný výzkum, že jsme prohazovali hnízda pod pod snožkami a koně těhleska byla také, abychom měli ta místa a prostě ta koně ráma to je prostě méně až všechno tam, jestli má tak trochu toho a právě jsme taky chtěli sledovat, jak by pak vládnout ty snožky, to se tam skutečně o té měly vládnout trošku pomalé. Takže já si myslím skutečně, že jako jednak ta stavba ta místa a to u zejména u těch skutečně jako domů, kde to je fakt maličké a pěkně jako spletené, tak tam to jako to domů vlastně hrát Otázka je, jak tam to až sahat. Asi otázka, na jaké se bavíme škále, jestli skrze stovky druhů nebo jestli bylám nějaký říci druhy v této. Já se zeptám možná spíš jenom vyjasnění, já mám jako potenciálně víc otázek, ale úplně na začátku, ty jsi tam říkal, ty jsi tam se snažil vysvětlit něco, co jsem, čemu jsem neporozuměl u té u evoluce, té disparity v těch jako inkubačních strategiích, jo? vám to vyšlo, že vlastně ona je jako rychlejší. To znamená, že v rámci těch jako kladů prostě rychle diverzifikuje. Ale mě to nějak úplně neuspokojilo to vysvětlení, jako že prostě vznikne klad a teď jako jsou na něj různé selekční tlaky. No to by, mohl, jo, to by se mohlo říct jako o všem vlastně, jo. Proč, zrovna, proč to by zrovna tady měly jako disparifikovat, když jsou si podobný proč by ty tlaky byly různé nějak mě to ne. Je to tak, jako ten, tak zvolení prostě vymyšlené. Ta myšlenka byla taková, že prostě my víme, že predace nic má vliv na evoluci dovolucitevá kobační fragmence. A zároveň víme, že prostě prostředích univerzálně jsou jednak druhý predované skoro vůbec, jedna jako masivně, a mezi tím celá škála. Myslíš i u blízce příbuzných druhů, protože to by, by jakoby... více u predace, když se udělá metaanalýza, v Austrálii, tak tam vlastně, když se to udělá na populační úrovni a zadá se druhý jako faktor, tak ten kdy se to je nevím, 4%, hraje, to prostě. Mezi druhou je vlastně charakteristika toho druhu nějakým způsobem nepredikuje, jak vypadá z Je to prostě ekologická interakce ráno, že prostě tam je strašně hráčů, takže je to neměli no, A proto si, taková myšlenka, že je třeba od uh, norní těla, když prostě vznikne nový klád, který se rozšíří. Pouště, tak tam prostě není jako celá škála selekcí, protože tam třeba není zima, tím pádem není tam selekce na stvaření z energií veliké velké tělo se dostane zase do Arctury, tak tam jsou zase jiné selekční taky, ale tady prostě víme, že ať je to prostě tundra, savana nebo tropický les, nebo temperátní les, tak když se udělá, tak společnost, který je, tak prostě vlastně jsou tam ty dlaty jako skutečně rozdělné, no takže by to mohlo disparifikovat ten znát. To je vlastně Já jsem celou pléhá otázka, ale jedná poznává takovou makroidlovie, starostom říkal, že to se odnávací makroidlovie klání, ale otázka, ty jsi říkal, že třeba v některých klánů je prostě, se to, ta rychle je prostě specifická pro určitý části těla. A a Tohle může se vysvětlatní. Jestli to prostě je nějakým způsobem teda hnaný komunikační zněvá třeba přes podhavní výběr. Tak tomu, to, že to je, já teďka nechci rozporovat třeba ty letky, protože to má nějaký znávation jako mm. omezení. Ale v, zároveň to může být důsledek nějakých jako percepčních konstant, teda ne teďka neví se dá spíš spíš jako. V, bajást na to, soustředit se prostě na určité části těla. A tymi prostě budou se prostě jako diversitikovat barevně. Ale protože ty ptáci prostě jsou se jako Dívat zrovna sem. Pánu, to je vlastně nějaký nemyslel, prostě, že se Na těle, které jsou budou, pro komunikace a ty diversitiky, je to tím, že je to vlastně nějakýsi biomechanický logika, že prostě ty se vyjedou proti sobě, tak vidí předek. Ať je to agonisticky nebo ať to sociálně. nebo je to prostě tím, že ty říkáš se jako se před připravení si někam dívat? To je ještě důvodopit, ale připravená prostě. Ale by to šlo testovat, protože pokud by tam byl takový, ne, ne, Nemusíš nemusí nutně, právě makroekologicky. Makro, tím, že se budeš dívat, že tam, že tam máš vlastně v určitou stabilitu v tom jako filogenetickém v tom, v tom konkrétním kládu. Jako prostě, když se něco vytvoří, tak to, tak to je prostě konzervativní. Myslím, že ta barva zna... Ne, barva. Teďka myslím, barva právě naopak tím může pěkně... Jakolivá... No, že to bude to místo. To místo ti bude, to místo v tom daném kládu bude konzervativní. Zatímco, zatímco mezi různýma to se to může lišit. Zatímco, kdyby to, kdyby to bylo, že prostě se koukají na sebe, tak by to no. taky jdělo přesšištět. My přizistíme různou rychlost revoluce mezi ploškama, ale v každém pádu to bude jinak. Takže nikdy oh. to bude... Ano. No a tak třeba u těch... Já vím, že ty malifagoidé jsou jako monofilatická, ano. ale přece jsou tam ty akantyzedem malifagidé, malovíde, a to jsou poměrné velké plády, tam to vychází poměrně konzistentně, že... Ale já rozumím. A u těch, u těch olirus taky to je úplně připozná skupina, Jo, jasně, jako více lidí do muzeji má měřit, má na, na, na, tohle, na, na tohle vědět. Ale jo, je jako to vlastně to je jako věc, která třeba... vám. Je otázka, jak nekolik fungují třeba vizuální a akustické signály. Třeba máš, to jsou skupiny, třeba které jsou totálně stejné, třeba v celé celé celé celé celé je celé celé celé celé celé celé celé celé a zpěvej vlastně se jinými čili druhou nebo jako disparitizuje, co jiné klady prostě ty zpěvy jsou podobné. Třeba když půjdeš v Latinské Americe do práce, tak pravičí zpěvají všichni tu, tu, tu, tu, tu, tu, a prostě nepoznáš tu, kde se někoho A Ale se tím z geopolití, stíny, to znamená, že se jim dají barva a to je Samozřejmě otázka je tam nějaký filtr v a tak dále a či dostanete jenom věcí makroločně, když se třeba určité klády podle toho věkněního prostředí, tak jsou predisponovány proto, to, že vlastně ten pohlední výběr na toho není pospěšit nahlácnost, to je jednou problému, nebo někde to diskurují. To samozřejmě souhlasím a to jsou fantastické otázky, jenomže to by chtělo obrovský prostě tým lidí a obrovská data. A no, od toho ta makroetologia bude jako masivní data, takže třeba ta právě, to jsou na já si si tak si a hm. Já jsem to souvislosti, tak, se proto jako výběr, to znamená druhy, které jsou rezidenti, tak jsou mají celorčí teritoria, nic sami se docela z znají, se věnolákat mají mají malé z a mají dlouhé mezní sezony. Takže moc se na toho neděje. Tím, co po migrantům by bliský mraši, dal pověď, prostě ty přiletí, a je to prostě obrovský, jako tý testosteronomerum challenge, agresivita, vymezování teritorii, znamená se na zpět, na zbarvení, na samičí výběr. A ono se to jako nastává, třeba když jsou skutečně perfektní obrovské studie, co na lejcí nebo na, na síkorkách, tam, když ta samice zmešká den, hodovat den, naklade prostě první ním věc, se pod den hodovat později, tak to můžeme jako procentní body jít na fitness, na celý úvodní demolací. A to je jako, jako neskutečně silný tlak na to, aby ty ptáci, ty samci, přidat je většinou dříve, aby je prostě přihlaďali co nejdříve, doproti tady tomu počasí, aby co nejdříve dělali teritorie, co nejdříve na vykreslenici teritorie pro no, mě, protože ten čas je obrovský tlačí. Tak to je jako vlastně světlo. Tak to jsou ještě jako věci typu, že se že s nimi zkoumá ta skutečná vzdálenost. Jak vysvětlovat se je mezi tím, jak daleko letí. je, je, vlastně tohle tohle tohle tohle. je ta, na to vyšlo v na pár lidí, co si myslí, že daleko letí, moc může vychromatic. Takže to je taková další věc, tak ta další představuje taková, že, že to to může predat, že prostě když ty ptáci ptáru na tolik vzdálenost a jsou vyčerpání, nemůžu se můžu dovolit si dovolit se koupat kolem sebe, tak jsou jako pod tlakem predátorů a že to může nějaké na samozřejmě samotná na samice. Ale vlastně nějakým tomhle působem. Vy se teda jako logická ten odpování ještě? Vy jste říkal, že tyhle ty, uh, stylo-genetické srovnávací světy v, uh, studie na Vrtička nemůžou říct víc než uh, korelaci, ale přece jako největší, pohužel to tak každý dělá, dělá stylo-genetickou prostě nějakou korelaci, ale jako největší, Výhoda biogenetického pohledu je, že se často můžeme podívat vám do času a zrekonstruovat ty kroky po sobě, co bylo dřív a jestli nejpřízení krokus je ten vybrný se potom, až vybrný zmusel, vybrný zmusel, tak děláte to? Nebo si na to, mohlo by to někde rozštíšnout nějaké kryptézy? Způsobněji se no. to uh, ta síla je v pohlednou protože je proces je co máme. Myslíte, to je to trošku bavit, co státce, jako jo, Ty metody jsou. Otázka hmm, jsou dobré. A je takové, to třeba majestáty, majestáty, které něco bylo první, na to je že se rekonstruují, jestli to. Problém je, že třeba to bude zatím pouze pro binární znaky, na je ten multi, ale je to pro binární znaky, takže musí to se jich To no, musí být monochromaticky No, dělají to lidi, takže Analýzy, prostě prosí různě a sledují, jestli to ovlivní ty, ty konstrukce nebo ne. My jsme to, když zkoušeli, z to znamená, že v kooperace většinou, tam prostě, tam jsme nemohli nic, to bylo rozlišené. Já jsem to dělal, jsem se tady bavil v otázce, kolik je těch často ošeletná a když jste člověk pracoval skutečně kvalitativně, tak je co ty říkáš, co bylo dříve po takové tak tam prostě to strašně na tom. Ale co hled s tím způsob, že je to dobrá věc. A my třeba právě chceme dělat, tak uh, jsem takové věci, že my jsme se říkal, že se proč jiný se snažíme vypsat inkubační strategii. To znamená, jestli je inkubují inkubatel, by vypadně tálný, až kolik chce ten sam, že by parentální kategorie. Potom kategorie, že ta samice nekubuje sama, bez pomoci statucem, on znamená jako vláka, jenom i jen pryč. A pak, Kupuje samice, ale ten samic krmí nás. To se nám nedá pravděpodobně pomoct té kategorie. Vlastně všechny, co právě chceme dělat, co probrat máme tři kategorie, a chceme právě jako zprávu na revoluční scénáře, jestli vyparentální situace, věci jako mezi proxy a vyparentální, potřebují třeba to krmení, nebo jestli se to dvojí, jestli vlastně jsou to ty alternativní věci, asi teď jim myslím, nebo spíš to u nás jsou ty alternativní věci, protože. Obě ty věci pomáhají té samici, jak ta inkubační pomoc samce, tak to inkubační krmení, ale jinak. A vlastně my víme pozitivně, že když to zvíře inkubuje, tak musí mít na ženu, má to jiné profil, musí být pro lakty a tak dále. A to zase může tlumit schopnost toho samce, vždycky další samice bude tlecečně, no, protože má to testosteronu. Takže ta strategie toho inkubační kamení může být vlastně, jako asi kompromis, to znamená pomůžu samici. Dělal jsem tam jí za kremu jednou rok a a zároveň vlastně si, ne, si nenaboura hormonální schopnost dělat něco, ještě dalšího získávat ty peníze jinde. Vlastně nás to vlastně zajímá, samozřejmě, jak to bylo historicky, to si říkáš ty, a potom je zase nějaké experimentální proláty, třeba produktivita a výdaty, protože samozřejmě si můžeme představit, že v krutých prostředích, je třeba fakt v horkých vegrech, nebo hodně zimách, tak ty rodiče musí spolupracovat. Zase jsem měl mikroekologické studie, co na Badňáci a podobně, na Badňáci měly se rána, že. Nějaký karabinus, když kupuji oba tam skutečně přijímají větší vedro, co zde je, tak ty rodiče víc, i když více to bylo, se střídají a víc prostě ty vajíce zahypne, nedovolí si tam množství prostě ani, ani na vteřinku nechat odkryvat nic když není, tak jo, vedro kdyby to usmažilo, ne, tak si můžou dovolit. Takže vlastně ten environmentální selekce na tu uh, orchestraci té spolupráce, ten se to může být takový, že to, to mě teda hodně zajímá. To mě třeba sbírá do Francienné reformky na, kompů, na, králov, na A za tři roky Já se ještě zeptám na jednu věc. Ty jsi tam ukazoval takovýto rozložení Péč, jakoby, tý péče, nebo takovýho, tý symetrie v té péče pro vajíčka a pro mláďata, jo? a říkala jsem, že se to posouvá pro jo. ty mláďata trošku doprava. Možná, já nevím, jestli jako o tom uvažuju jako správně, ale mně to vlastně přijde docela logický, prostě, že jako, že jo, ve stádiu těch vajíček je mnohem větší riziko, že to, že to prostě něco sežere a je to prostě, jo, že, že to je vlastně nejistá investice, zatímco u těch máňa, je to prostě jistější investice pro toho samce. Takže, takže no, prostě... Má tam právě je to na tu diferenciální selekci, protože to, co říkáš, to je taková ta burga, že, že vlastně čím se je starší snužka, tak tím stoupají investice a ochota rodičů brání. To se dělají vůznatý nezdrychá studie, že s atrapama, z toho místo potruze nikdy ne, vlastně dostá ochota rodičů riskovat pro tu no, to jízdo. No. Tam je, tam je jo, ty tvrdí, že, stěchují, to, že, že není důvod, proč by nesne, no, to nedostlo i tý samotný. v té paternity, což je pojiklíme, to asi to jo, tak vlastně padu už není nějaké moc vysvětlení. Jediné, co mi napadá, to je to, co teďka, znamená na věcích na mláďatech, když krmí ten tak vlastně nic nemusí se svoji hormonálně dělat, neztrácí, hmm. prostě krvní. Takže proč by neprvní? něco na navější, když chce jako dělat to nejlepší, co může. No. může. To znamená něký kubovat. Tak prostě si musí hodně změnit. Tak může to zabírá krátky. A nemůže to být tím, že prostě sice na tu samici ta selekce je, ale ona už prostě jako víc nemůže, protože si musí taky žrát, a tak. Jo, zatímco ten samec má ještě ten, ten, tím, že je celý dolé, tak, tak tam může prostě dojíždět, že jo? Jo, to mě asi to prostě toho relativní. Ta data jsou nejde, nejde to, jestli firmy 100x nebo 2 nebo nejde nebo to, jestli mají ten tenis 10% ze světlého rovny nebo 100%, 100 hromady. Je prostě o to, že když to to, jež tak relativní příspěvěk jednou rodičů, je i referenciální, a poměrně se to jako skoluzává kolem toho jednotí. No ale tohle by přece mohlo být i relativní, když by ta samice byla konstrejnovaná v tom, aby to jako nemohla, nemohla postupně zvyšovat, zatímco, jo, protože už toho dělá tak jako tak dost. Takže by se to podle mě projevilo i na té relativní hodnotě. Otázka je, proč by to jako v ty, v ty, v ty No, protože vlastně ona byla měla být napálená na vývěko, ten, ten samic ten samice se dělá co protože by to mělo No, ale tak od začátku nejsou 50-50, že jo? To už jako... A to je, to, to chceme i No, jako, jasně, já myslel jako, že tohle je taková danost a potom já, jako... Jasně, proč nejsou od začátku 50-50, to je jiná otázka. Když to předpokládáš, tak jako si to dovedu představit, že ten samic prostě to zvyšuje a ta samice jako už nemůže o, o tolik já, víc. To, Řekni si, tady jsou ty, kteří se navájí. Jasně, jasně. Mm. Uh, podle. Myslím uh, strašně jak zacházíš s těma varaváma. Uh, nás našich lidí uh, prostě prostorů, čtyř, zjimn, uh, Otázka s tím, se umyslící, co technicistní, je tak, uh, že samozřejmě ty číky nebudou všichni a, ní, a už vůbec než je stejný, takže ty píky budou trošku jinak se překrývat a tak. Tady to máte máme technicky vyřešené, jestli jeden minister. Modřinka, špaček. Tak. Takže to je jeden Mikro, druhé a... nejenom modřinka, špaček, je více druhů, ale pár druhů a to se na všechno. Yes. tom je totiž dobrý protože právě tam je hlavní diference, když, když si vlastně vyneseš, na osoví z nanometeji na nám si opisila senzitivitu čípku, kde vlastně ty tři dlouhovelnější jsou, klastrují jako jeden histogram, ale právě tam, tam dochází ke splitu těch UV, UV a UV, fialových a ultrafialových, kdy jsou skutečně bimodální a přepíná se to na filovinezi ptáku několikrát a třeba u je to úplně unikátně v rámci jedné členě se to přeplo. Ale třeba drafci, já to nepopadne, Drafci myslím, mají V a pěvci UV většinou, takže pak byla, myslím, v studie před párhle těch, vlastně oni špekulovali, že vzali zbarvení pěvců a modelovali ho v tom V, UV. Takže dravci mají UV, takže ne, Nevím, prostě vzali nějakého drafce a jeho poříst a měli rozdíl a modelovali vlastně, jestli vidí na, no prostě myšlo, že... Tí pěvci jsou i kdyby nápadnější, v rámci toho svého vizuálníctví k tomu, že jako kdyby tajný komunikační signál, v něm co u těch tě dravců tam není jako tak, tak nápadné. Takže... takže... Mimochodem, u těch já mám pocit, že to dělali na poštolkách, že jo, nebo na sokolovitích, ale to je prostě úplně nejkladnější. Yes. Yes. Yes. To je yes. prostě pravdě. Yes. Yes. To je pravdě. Máš jedná jiná otázka, když si ty hlady uh, pro ty káky, který mají čtyřičky, tak mi přišlo, že vlastně pokrytá tou reálnou barvností těch hodně barvných uh, skupin je jenom poměrně malá část nějakého. A teď tak. je otázka, je to jako vlastně uh, skutečný prostor, který by hypoteticky být vyplněný, a nebo ne, protože jakákoliv barva vlastně částečně bude, uh, bude vlastně uh, existovat aspoň trochu dva nebo tři čítky a tudíž se to tý úplně k tomu čítku vlastně nikdy nemůžete teoreticky dostat. Jo, super otázka. Uh, to vyšla v 2011 studie Behavior Ecology, která právě tím zabývala tím kál kema, kemy, nebo kema, prostě ten tiskařský vlastně nabídka. Když si vyneseli do té, té zeměpisné mapy barev, tu, tu mapu, které byla tím malo lidi, tak vlastně Pigmentové barvy, to znamená karotenoidem tak tak jsou takové malé tečičky A když si vyneseš strukturální barvy, které jsou dělané spektrum animizem, tak ty jsou jako skoro po celém. To znamená, je obrovský rozdíl vlastně v té disparitě barev, které dělají pigmenty různé pigmenty, a skutečně některé části toho, toho barevného spektra nejsou pokryté. A ty autory spekulují, spekulují proč. A první věc je ta, že vlastně je prostě biofyzikálně a fyzikálně omezené, jaké mají absorpční a reflektanční spektrum ty pigmenty. Prostě karatony vydělají tohle, porfyry vydělají tohle, mám jiný to takto samé. Žádný pigment nedělá prostě tohle, jo? že by bylo jako hodně UV a málo v tom. Takže vlastně ten, ten tvar těch křivek je daný a podobně je daný, méně ten strukturální barev. Takže to, co říkáš, když to představíš, že máš za sebou ty čípky, to je prostě některé jsou vlastně vyloučené, Něco uh, fyzikálně, co se týká typů pigmentů které známe u ptáku, a typu strukturální mechanismů. Takže některé ty, když se tu planetu barevnou, tak některé ty díly jsou vlastně zakázané designově a některé jsou, některých kládu je a některých ne. To je strašně nejváma věc, kterou vlastně, které přemýšlím poslední době, vlastně věc, věc, se, se zbarvením. To se vlastně týká teoretické morfologie. víte, to znamená to je to, co Dělat rau, a pak to dělalo jiní. to znamená ten koil, ten shell coiling model. To znamená, že vlastně ta, ta mušle toho že se může zatočit střídem a jak rychle roste, jak rychle se točí a je velká. A vlastně ta mušla vyponěla jenom určitou podsoubor těch, i kdyby to vědělo věci. A dá se ukázat, že tam prostě ta mušle někam nemůže. To jako 60. let a pak se to rozpracovalo, McGee o tom napsal celou knížku. A mě to vlastně taky napadlo se z těho barvá, semžně před pár lety tady ten ten plán je tak vlastně schování, že jestli vlastně, a zase s tím, to je to strategie, jestli vlastně neexistují v tom, ne v morfoprostoru, ale behaviorální prostoru, nebo jak to nazvá multidimensionálním, jestli neexistují nějaké díry, které jsou vlastně zakázané e, biomechanicky, nebo nějakým způsobem jako principiálně, ale jestli ne, neexistují nějaké díry, které sice by mohly být obsazené, ale selekce je tam nepustí ty zvířata, protože je to třeba demograficky neslučitelné, ta malá snužka, nízké přežívání, krátká sezóna demograficky neexistuje a prostě, jo, to není stabilní věc a ta, ta, ta stabilita, této věci jde pryč a nezůstane, jo, že Takže vlastně je možné, že některé oblasti jako morfoprostoru, včetně behaviorálního prostoru, jsou nepřístupné z hlediska třeba stability, třeba trvání, hlediska fitness nebo z hlediska jako konstrukčních záležitost. To je jako externě zajímavá věc. Jinak si můžu ještě k tomu perfektní studii udělal právě Daniel Henley, který bylo pozdrav u nás, vlastně nějaká teďka je na, v Americe na univerzitě. Oni dělali vlastně barvy vajíček a oni dělali hodně bio, biochemické vajíčka. Oni zjistili, že ve věcích jsou jenom dva typy pigmentů, viriverdiny a protoporfiriny, nic ne. udělal no geniální věc, která které jsem možná už dávno právě u pigmentů v peří, ale to tam asi nejde pořádně udělat, že vlastně si vzal ty dva pigmenty, Představil si, když budeš a vzad úplně bílou spořádku, je to jako tu matrice, která je stejná určitá. Když si představíš, že budeš měnit koncentraci těch dvou pigmentů, jako na potenciometru, tak vlastně to bude generovat určitá jako, jako spektra, která no? vytvoří nějaký jako prostor v tom, v tom spektrálním prostoru. A když budeš mít měnit, měnit od nuly fotoprofily nebo vedeny a potom bílou matici to dáš, tak vlastně to vytvoříš. To, co říkáme, vytvoří vlastně 3D a úplně ho pokryješ. A to, co říkáme, vlastně si náhodou, když jsme úplně veškerá existence jako barev, barevných koncentrací a matice, tak ono to, když si nakreslíte tam planeta a teďka třeba 60% zabírá peří, 80% kytky, kytky jsou víc, tak jestli byste si ty byli, kolik toho zabírají, zabírají veškeré možné vážné skuřábky na světě, několik tisíc druhů. Kdo toto říkáme, To je to takovýhle malíčký sepeček který někde v tichém to tak prostoru jenom tady. A to je všechno, co ty vajíčka jako, jako fyzicky dokáže. fyzikálně, protože prostě je tam jenom dva pigmenty, jenom jedna matice, jo, která má jako strukturu a nikam jinam se nedá postojit. To je vlastně dlouhá odpovědná Já říkání nového hodru. Jsi mluvil o tím, že ten rozsér, která vždycká máme úžitný západ, třeba vyskou, nějakou, data vedla od ekologii makroekologii. Očekával byste třeba, že makroekologii jsou ne ne ne ne ne očekávali na základě těch klasických výročních studií? No, určitě. Tak třeba ten grafický, ten, no, je, moje, které je, to jako spíš tak, že spíš bych jako, mě na tom strašně zajímá to, o jsem se dlouho To znamená, že vlastně tím, že na sám rozumnou uh, část té diverzity, která je, tak vlastně můžeme zjistit, co vůbec dělat, co vůbec není. Já spíš tím jako aktuologii beru teďka vlastně, řekněme, to je posledních, uh, poměremé ty úplné pionýry, tak posledních pár, pár let, co vlastně máme skutečně tak velká data z různých zdrojov, tak velké filogenéze, tam je vlastně velký skorát, skorát, že jim napujeme krajina, která je krajina. Já bych něco vysvětlal, jako jsme tě znát v té takže já to chápu, tak. Teďka vlastně popisujeme velký geografické, filogenetické škála vlastně tvary té eh, krajiny, co vlastně vyspět v tom megavirálním prostoru. Máš no, až to obsaháme, zjistíme, co, co není, jaké jsou evoluční přechody, rychlosti a podobně, tak vlastně můžeme nabihovat je to vysvětly. A to je vlastně jedna z věcí, kterou já si myslím, že my vlastně vůbec nevíme, jak tyhle věci modelovat, protože klasické modelování funguje na mikrovaluční úrovni, jsou to Fischerovské modely, nebo jsou to uh, teorie, nebo je to analyzantní těch nástrojů je celá řada, které mají různou matematickou složitost, ale vlastně je těžké vlastně z nich vymerovat ty makroškálové no vlastně něco podobného, jako je třeba v ekologii, nebo akoroncity, ty problémy. To znamená vlastně, jak spojit ty úrovně a jak vlastně vůbec zacházet s emerentními jevy, protože emerentní jevy vlastně samou podstatou nejsou predikovatelné nižší úrovně, takže vlastně nevíme, jak s tím úplně zacházet. A myslím, že třeba je úplně úplně, že se na těch vyšších organizačních údobů, těch elektronických trochu, jako úplně jiné mechanizmy, nebo jiné procesy, než na těch mikroendronických No, jako je to jako klasický makrovzorce. Já to makro je to dobře, já to vidím. Například, co jsem našel, na Znamená, kromě klasických, jako pro mě klasický, jako selekce, aby to mohlo fungovat v cílní dráhu, prostě dohová selekce, proto mě vás. To jsou totální speculace. Jinak mi napadlo, když si, když si říkali jste, vlastně můžeme, díky tomu makro vzhledem k novou věc. Tady vyšla skvělá práce. myslím, že loni za v možná jelo dílo Michala Grisera z Studeného, což oni zajišťovali operativní cílní útah. A možnost je skvělo věc, díky právě těm masivním letům, ono si myslím, že vlastně naprosto přepsal to je, rozumíme, v kooperativní měnízdění. Je to v tom, že on vlastně, klasicky se měl, že ten druhý změní sami, ty a anebo kooperativní, mají ty další. To znamená, jsou to, jsou to které potomci, kteří se sami reprodukují, ale pomáhají, co mění v té. No a teďka vlastně nedáválo smysl. Vysíděla ještě na náváčky do 70 týdla, jo? Klim Jo, saturace prostředí, je vlastně vůbec nedávalo smysl. A on dělá to, že v záležitě tisíc a vlastně kmatifikoval u jak dlouho mláděta zůstávají po vyletění z místa z Jo, ta délka je prostě vlastně, od nějakého týdne, nebo týdnu našich dohu až po několik let. Ale ty třeba do té, on zkoumal ve Švédsku při Vyskou ten a tam ty mláděta zůstávají z rodičů ale jako mála které jsou v teritorii. ty druhy a zase, na byl na musel to velmi hrubě na je to fakt hrubá Já to je to jako jastrý domodální, ale o to je se, takže musí se fakt na to i takovou musího takže se s tím. Že on prostě rozdělal ty druhy ná. na solitérní, kde samec a vice. Noho metodologii závazl v byl a jsou tam potomci, ale nepomáhají. A teprve to třetí zavedlo uh, ty kooperativní. Na no, můj děl prostě Mačarovou tím zjistil, že skutečně ty, ty rodinné druhy jsou stepping stone pro to kooperativní zimí. Prostě skoro žádná, to, je vlastně, to jsou ty rejtové analýzy, že vlastně žádná evoluce nejde od solitarně nítících druhů k těm kooperativním, ale víceméně vždycky musí být od těch dvou rodičů přes tu family k těm kooperativním, a, a, a, a docela řekl, že to zkrací jako na začátek. Ale nikdy nejde prostě takhle. Takhle se jste nomenovali. No a pak udělal ještě fantastickou věc, že vlastně vzal environmentální koreláty z těch rangeových škálově a snažil se predikovat, co predikují ty rodiny a co predikují ty kooperativy. A snažíme se to prostě problém, protože vlastně environmentální koreláty koreláty kooperativních dní kooperativní, vlastně neznáme. No a on zjistil, že tu rodinu, evoluce té rodiny, ty fenomény spíš nejprve uh, předekuje produktivita prostředí a srážky. To znamená, jsou to různé druhy, které jsou v produktivním prostředí, kde ty potom si, si můžou dovolit zůstat s těma rodiči na tom teritoriu. No i z toho celého výhod. Jo, mají jiný stroj, z mikroekologických strojů mají jiný stroj, protože rodiče je ukážu ukážou jim, kde jsou a chodí a tak dále. No, to znamená, evropce té rodiny podlehá tomu produkčnímu trajku, ale potom ta evropce z té rodiny, k tomu kooperativní je naopak, že dochází k snížování produktivity a radifikaci toho prostředí. A my víme, a to vyznáváme s tím sníženým vývojem, že obrovská jako nad reprezentace kooperativních druhů je v prostředí, které prostředuje poměrně recentně radifikaci. Typickým v Austrálie, kde kooperative do, a ta prošla za poslední třicet roků, díky rozvoji antarktické četice, vlastně je poměrně výraznou radifikací a podobné je to třeba v jí Africe. To je příklad právě studie, která podle mě, bez těch obrovských dat a integrace dat prostě klimatických a filozofiatických, nebylo možné vlastně udělat. Podle mě, ta studie vlastně víceméně zjistila, jak to je. To je ja. Ovšem, je tam jeden háček, jako vždycky. A ten háček je v toho... já to řeknu. Ne, to není nic jako hrozného. Ten háček je to, že když se podíváte na tabulky a grafy v tom pejdu, tak vlastně, on říká v textu jednu věc, a i v grafuje to naopak. Konkrétně ta věc, že, že rodina se vyvíjí v těch aridifikovaných kůžek, takže vlastně nevím, jak to je. Ale když je v textu, a ta tabulka grašila době, tak vlastně je to miliální. Ale tak to vlastně ne. Připarty, výsledky z je má co se týče té kooperativy těch úpech vyparování on si dozoval že s mírou minulého ta kooperace klesla. Něco, které, že to je něco, co mě tedy docela dost překvapení, protože já bych čekal, by to mělo fungovat, že to ale Možná je to dáno tím, že bych se tedy obeznámil s tou metodologickou Ale já jsem měl za to, že toto funguje podobně jako třeba s kukačkou. Že prostě ten samec nebo obecně ten rodič prostě není schopný rozlišit, jestli to vládě je jo nebo ne. A to by na stáčování ukazovalo dokonce, že teda to schopný je. A tak se chci teda zeptat na ty určití Nevím, jestli třeba třeba tam může být e, schopnost hrát, řekněme třeba pachový signály o těch hádět, nebo je to třeba dávno na základě e, pozorování, kdování té a čím to teda vlastně zpustit? Jo, jsem tu dokladá, sklade, vlastně věc, která nám opravdu tak, že bylo to všechná vidí, ale já jsem se třeba třeba vždycky ptali, ne, táci nepoznávají, neumím to mě, je dokázá na experimentální, prostě vlastně ten samec nepo vlastně, Máletě vlastně že, ale ještě těmčetům, těmčetům, ale si No, vlastně ale je to tak, že na no tom ne, nevím nic komplikovaného, to znamená, že je to klasická prostě, jako mikroevulce v rámci dobu, to znamená, že jo, když si představí variabilitu v pochodě se starat mláďanka a variabilitu v míře vykrojování, tak prostě samci, kteří byli hodně obrobenoví a hodně se starali, tak prostě, kteří nejsou samci. Jo, takže, pokud ten druh vlastně nějakým způsobem riptoval třeba nízké věnosti, vysokého odstavé pretéteré, tak prostě z toho druhu vyzvali, že by samci, kteří se hodně starali. No a nápad to všechno takhle. Takže klasická, jako někoho ovocna, které bych nejen plášňo, není třeba vlastně to agorální, ta agorální to je vlastně hodně na tu Někdy ty, někdy mechanizmy třeba, když se dovinalo, že na to v rámci druhu, Versus v poměkrajoucí, která se pak tam s toho mám, které vloučí, perness, a někdy ty věci jako redikovat opačné věci, nebo nikde mechanizm zje potřeba není, takže pak je třeba mi peště když o čem se ale my se to opět sexuální... No, nebo souhrad o hlavního a a Ivan? Když právě poslední graf, o ty geografické distribuci toho dichromatizmu, to je skutečně jako tak kolosální pattern, že to prostě určitě zohledňuje nějaký fenomen, který je opravdu klíčový, aby si dobře do dobře, to tady například radieň od toho sederu, od nestability prostředí, takovým, nevěděme, biologickým měřitkům, která se prostě měnila tam mozaika, by to strašně dramatickým, vypadalo tam však jinak a tak dále. Tenhle efekt jsou zanoučený jako takový ultimátní, jako by se snadno dávaté, viděl jako, vygenerovat a v by to se pohodlí, jako, s a teďka, jak to souvisí s, jako, s tím že musí být se vypadá, ty... se vypadá, jak se vypadá, jak že to jak se vypadá, jak se vypadá, jak se podílem jako těch samců, který s jedinitelným směrem do toho temperátu blesá, potažno se zvyšuje ta, ty extrapárový paternity, takže člověk si tak dobře, tak přesto by to se tam generuje s, s nějaký intenzivnější genový tok a, a prostě že obecně vyšší genetická jako diverzita v té mm. populaci, anebo jestli se teda ty sankci, jako e, jo, když se nestarají o jako ty děti, tak spíše teda, e, to, s, jo, mají potenciál e, vyhledávat alternativní jako e, mm. jo, typy teritorie nebo něco. Mm. Co je zatím? Jak by teda byl tím, ten teritorij? No, to vlastně jako Je pravda, že vlastně. Jedno z věcí, která na tom latituálním gradientu se strašně mění je právě, právě stabilita těch reálů, jo. Ale prostě v těch tropech ty věci jsou stabilnější v temperátu třeba vlastně prostě nás to bylo sechané prostě stokrát a tak a je to prostě fluidní jakým pádem vlastně... A to, to se váží vlastně ke všem tady těm analyzem, na kolik je to vlastně navodit, jo. Kdyby třeba vezmeme současný reál, současné, když má z toho reálnou vegetaci, jestli něco kolem. A jdeme, že je samozřejmě no, na historii, že Ale jako, dobrý vlídne ten, jo, kdo vlídneho předej, kdo a tak dále. No, jako s tou genetickou diverzitou to by mohlo nějakým způsobem souviset. Pokud teda to migrační kování a to ty hledové doběr homogenizují slič, tak by to vlastně znamenalo, že ty, že ty severní okolace jsou homogenizují. Jenže, že předpáváte bych tady bylo štlán, člán, článek, který se abýval z vnitro druhovou genetickou diverzitou na elektronálním to skutečně tam vyšlo, že vlastně a, od trochu temperátu vlastně jsou ty populace vnitro druhově geneticky a od jsou vlastně jsou heterogenější, na nějaký si incipientní potenciál v nějaké, jo, diferenciáci, a tak dále. Proti tomu bylo to, otázka na nějaké to, to je by si byla studie, ale to byla asi úplná která vlastně korelovala druhovou genetickou diverzitu, ale tady to bylo na nějakých absurdních třeba nějaké, já nějaké prostě archaické a s tím korelovala vlastně míru mělopárová paternita. No a ty autoři zjistili, že vlastně čím je větší genetická diverzita v populaci, tím je vlastně vyšší mělopárová paternita, když se to vidět, že samice mali důvod na prostě geny, protože jsou povrlišenější a tak. Ale to je zase jiné vmířit, protože tohle je lakou, v rámci populace je ta behaviorální strategie samice. Oni, co tady ta první studie, že ta vlastně vzpomola genetickou divizita na velkých, na areálových škálách a vlastně vzpomola tohle od toho gradientu, jako od architevě jiná, takže těžko říct, jak jsi do mohla se vefaktorovat ta genetická divizita na velkých škála a podobně. Tak. Ale, ale mně přijde teda, že tohle opravdu je spíš aspekt, jako všech těch ostatních gradientů latitudinálních typů mon, míry monogamie, že jo, typu prostě právě jako symetrie mezi těma. A to, že to jde, jde jak jsme o tom mluvili o přestávce, to, že to jde až na ten jich, je prostě tím, že holt, ono je to gradient stroku do temperátu, ale na jižní polokouli žádnej temperát ve skutečnosti není. Jo. Takže, že to je prostě takhle, no. Ne, to... Nechte si jenom jo. Tedy to je pravda, že ve snužkách přežívání, že ten jík je, je to stejný jako tropy, ale ono tam tý, to kontinentu je málo, že jo, takže, no. Já teda nevím, jestli jsem si to dobře všiml, ale oni tam na tom posledním slajdu teda byly tři uh, grafy, a ten jeden, co troším, že budu teď nějak se to bylo asi nekomentoval. Jo, my si no, no, já jsem ho jako komentoval tím, že když se to rozdělí na ty klády podle Prama, tak je to totální chaos, A když se to složí přes všichni jako no, ale klády, tak je to jako To znamená, že je v tom spíš signál filogenetický, že prostě, jak možná by se dalo podle toho odhadnout, když vznikaly když když když teabu, je, to bylo malý, když když si bylo když v tom bude filogenetický signál, že třeba ty, ty fialové nahoře, to, co jde tak nahoro, no. a no, tak to jsou, myslím, galo ansere, jo. takže tam samozřejmě jsou hodně diplomatická zvířata, něco nějací pyrání a tak proti tomu. Je pravda, že třeba uh, některé hodně diplomatické skupiny, jako třeba hmm, lesňáčci, pár lidé, tak ty jsou jako hodně, v temperátu v nechcí, a v korekstu to nejsou, ale ty temperátní jsou hodně dichromatičtí. Tam je to ještě jeden problém, že tohle je fakt, ten relativní rozdíl. A když jako se podívá, nech se liší. Ale otázka je, kam se ten systém nech liší sanec sami, samicá. Třeba tropické druhy, které jsou hodně pestré, třeba tam meriálně jsou dichromatické. Takže potom, by se tam potom dají třeba traupy, nebo nějaké ty plány, tak to může vlastně vlastně v vlastně tom dichromatismu, Nefungovalo, ale my jsme zase nějak v tom, jako celkově, kdyby show jedině smělo brilantně mít něčem takové radě. Tohle jako beru jako vlastně robustní signál, ale co je v něm jako filogenetický a co je v něm jako samec, ve samice, to vlastně nikdo neví a na těch datech se tomu zvolostnou to nedá. Šla taková práce vlastně 15, v 15. Science Advance zprávy o kde se pokoušeli právě o Zdělal jsem více jako ale pro mě ta studie jako No je prostě problém, že tady je obrovská filogenetická jako, korelace, což je vidět tohle, ale i ta geografická, že jo? prostě, to je problém všech těch mapiček, že prostě ty druhy, co jsou tam na tom jihu, tak ty ve skutečnosti žijou klidně, až e, do ví, v tropech, jo? to uhum. znamená, ono vlastně to, že to jde až ešně na ten jich, znamená, že na tom jihu jsou ty nejtropičtější druhy, protože v těch tropech jsou ještě ty druhy ze severu, jo? že oni mají vel, často velký areály, Takže jako, tohle, tohle platin, když se No ale stejně ta velikost areálu je tak velká, že že jakoby interpretace těch map je hrozně ošemetná, že jo. No. Tady vlastně tu to bylo. Jo. jo. No nic. <laughs> Tak, budeme to brát jako signál, teda děkuji ještě mockrát.